Озвучено книжкова хмаринка. Частина третя. Історія для Лізі. Ти поклик, а я відповідь. Ти бажання, а я здійснення. Ти ніч, а я день. Чого треба ще? Тут усе досконало. Тут усе досконало повне. Ти і я. Чого треба ще? Дивно, чому ж попри це ми страждаємо. Лоуренс Бай Геннеф Розділ 16. Лізі і дерево історій. Скотт має що сказати. Коли Лізі реально почала очищати кабінет Скота, робота в неї пішла значно швидше, ніж вона могла сподіватися. І вона ніколи раніше не подумала, що завершуватиме її разом із Дарлою та Канті, а також з Амендою. Канті спочатку повелася манірно і підозріливо. Лізі здалося, що вони повернулися в часи свого дитинства. Проте на Аменду це не справило ніякого враження. То лише акторська гра. Вона облишить усе це і прийде. Лише дай їй трохи часу, Лізі. Почуття сестринства переможе. Зрештою Кантата і справді прийшла. Хоч Лізі мала відчуття, що Канті так і не змогла позбутися думки, що Аменда тоді прикидалася, прагнучи привернути до себе увагу, і що вона та Лізі щось замислили. Мабуть, щось таке, з чого добра не буде. Дарла була спантеличена, не в змозі зрозуміти, як Аменді пощастило одужати і чому сестрам забандюрилося поїхати на їхню стару ферму в Лізбоні, але вона принаймні ніколи не думала, що Аменда тоді прикидалася. Адже Дарла зрештою бачила, якою вона була. Хай там як, а четверо сестер розчистили і спорожнили довгу плутану анфіладу приміщень, розташованих над сараєм протягом тижня після 4 липня найнявши двій коміцних учнів середньої школи, що допомагали переносити важкі речі. Найважчою з таких речей виявився великий слон-ідіота, який довелося розібрати, його складові частини нагадали лізі складові частини людини, що їх вони вивчали на уроках біології в середній школі, а потім спустити вниз за допомогою взятої на прокат лебідки та кількох блоків. Учні середньої школи підбадьорювали один одного криками – коли деталі стола поїхали вниз. Лізі стояла поруч із сестрами і молила Бога, щоб ніхто з хлопців не втратив пальця, засунувши руку під трос, коли він намотувався на блок. Такого не сталося і на кінець тижня з кабінету скота винесли все. І те, що призначалося для дарування як літературна спадщина скота Лендона, і те, що треба було кудись скласти для довготермінового збереження. А тим часом Лізі Сушила собі голову, що ж їй робити з цими тепер порожніми приміщеннями. Винесли все, проте не зовсім усе. Книжкова змія залишилася. Вона й далі дрімала собі в довгій порожній головній кімнаті. Задушливій головній кімнаті, бо кондиціонери повітря звідси теж прибрали. Навіть зі слуховими вікнами, які відчинялися в день, та кількома вентиляторами, що забезпечували циркуляцію повітря, в кімнаті було дуже жарко. Та й що в цьому дивного? Адже приміщення було не чим іншим, як перебудованим горищем сараю з літературною геніалогією. Залишилися й бриткі темно-бурі плями на килимі. Білий килим слимакового кольору прибрати було не можна, доки не буде винесено книжкову змію. Коли Кантата запитала про плями, Лізі пояснила їй, що з неуважності розлила на килим лак вудкоут. Але Аменда знала, що це не так. І Лізі здалося, що й Дарла щось теж запідозрила. Килим треба було винести, але спочатку треба було звільнитися від книжок, а Лізі не була готова розлучитися з ними. Вона і сама не знала, чому. Можливо, тому, що вони були останніми з речей Скота, які тут зберігалися. Останнім, що залишилося від нього. Тому вона чекала. На третій день після того, як сестри заходилися прибирати в кабінеті Скота. Заступник шерифа Бекман зателефонував Лізі і повідомив її, що у гравійному кар'єрі біля дороги до церкви в Стекполі, за три милі від її дому, знайдено покинутий «Крузер Піті» з номерами штату Делавер. Чи не приїде Лізі до офісу шерифа, щоб поглянути на знайдене авто? «Вони поставили його на паркувальному майданчику», сказав їй заступник шерифа, «де вони тримають конфісковані машини та наркозасоби пересування». Невідомо, що вони мали під цим на увазі. Ані Дарла, ані Канті не виявили до цього повідомлення особливого інтересу вони знали тільки, що якийсь дивак шастав навколо, надокучаючи лізі своїм інтересом до паперів Скота. Диваки не були чимось новим у житті їхньої сестри. У роки слави Скота вони зліталися до нього як нічні метелики на світло. Найславетнішим серед них був безперечно Коул. Ані Лізі, ані Аменда не розповіли нічого такого, аби навіяти Дарлі Кантаті думку, що цей останній належав до однієї породи з Коулом. Ніхто не згадував про вбитого кота в поштовій скринці, і Лізі доклала чимало зусиль, щоб схилити до стриманості також заступників шерифа. Автомобіль на Смузі 7 був крузером п'яти, не більше і не менше бежевого кольору, хіба що пофарбований дещо яскравіше, ніж звичайно. Він міг бути тим, який Лізі бачила, коли поверталася додому з Грінлона в той довгий, довгий четвер. Але він міг бути одним із семи тисяч інших. Саме це вона й сказала заступникові шерифа Бекманові, нагадавши йому, що бачила його тоді, коли він виїхав їй на зустріч із позачервоної заграви при Західного Сонця. Той сумно кивнув головою. Вона, звичайно, знала, що це саме та машина. Вона відчула на ній запах дулея. Вона подумала, «Я зроблю вам боляче в тих місцях, до яких ви не дозволяли доторкатися хлопцям, коли танцювали з ними в часи своєї юності. і Їй довелося докласти чимало зусиль, щоб не затремтіти. «Це машина вкрадена?» – запитала Аменда. «Та певно», – сказав Бекман. До них підійшов заступник шерифа, якого Лізі не знала. Він був високий, з ростом футів шісті з половиною. Здавалося правилом, що всі ці люди мають бути високими. Він був також широкий у плечах. Він відрекомендувався як заступник шерифа Енді Клаттербак і потис лізі руку. «А, – сказала вона, – діючий шериф!» Він усміхнувся їй осяйною усмішкою. «Ні, Норрис повернувся. Сьогодні він у суді, але він повернувся, а я знову колишній заступник шерифа Клаттербак. Вітаю вас. А це моя сестра Аменда Дебушер». Клатербак потиснув Аменді руку. «Радий познайомитися, міс Дебушер!» А тоді сказав, звертаючись до обох. «Цю машину було вкрадено з магазину в Лорелі, Меріленд». Він подивився на неї, заклавши великі пальці за пояс. «А ви знаєте, що у Франції вони називають «Крузер Пі – «Дорогий Джиммі Кен'ї. Аменда не виявила жодного інтересу до цієї інформації. «Ви знайшли на ній відбитки пальців?» «Жодного!» – сказав він. «Чистісінько. Крім того, той, хто водив цю машину, зняв захисне скло з плафона і розбив лампочку. Що ви думаєте про це?» «Я думаю, це Біакоуп підозріло», сказала Аменде. Клаттербак засміявся. «А вже ж, але в Делавері живе один Тесля на пенсії, який буде дуже щасливий, коли йому повернуть його машину, хай навіть із розбитим плафоном та всім іншим». «А ви щось з'ясували про Джима Дула?» – я запитала Лізі. «Насправді це Джон Дулін, місіс Лендон. Народився він у Снутерсноп, Теннессі. У віці п'ятьох років переселився до Нешвілла разом зі своєю родиною. Потім став жити з тіткою та дядьком у Маунтсвілі, Західна Вірджинія, коли його батьки і старша сестра загинули під час пожежі взимку 1974 року. Дуліну було тоді дев'ять років». Офіційною причиною пожежі оголосили браковану систему освітлення різдвяної ялинки, проте я розмовляв там зі слідчим, який вже вийшов на пенсію і який тоді розслідував цю справу. Як він сказав мені, були підстави вважати, що хлопець сам підпалив дім, проте доказів немає. Лізі не визнала за потрібне з'ясувати подальші подробиці, бо хоч би хто він був – Її переслідувач уже ніколи не повернеться з того місця, куди вона його заманила. Проте вона почула, як Клаттербак сказав, що Дулін провів багато років у психіатричній лікарні в Теннессі, і вона й далі вірила в те, що він там зустрівся з Гердом Аленом Коулом і заразився одержимістю Коула. Перед звоном для Лілей, Наче вірусом. Колись Скотт сказав дивну фразу, яку Елізі не могла зрозуміти повністю до історії з Маккулом – «Дулеєм, дуліном. Деякі події просто мусять відбуватися насправді», – сказав Скотт, – «бо в них немає іншого вибору». «Хай там як, а ви повинні стерегтися цього хлопця», – сказав Клаттербак двом жінкам. «І якщо помітити, що він досі шастає десь поблизу, або на певний час зникне, а потім вирішить з'явитися знову», – докинув Бекман від себе. Клаттербак кивнув головою. «А тож Таку можливість не слід виключати. Якщо він знову з'явиться, я думаю, нам треба буде організувати зустріч із вашою родиною, місіс Лендон, увезти їх усіх у курс справи. Ви згодні? Якщо він з'явиться, я зроблю це безперечно, сказала Лізі. Вона говорила поважно, майже врочисто, та коли вони з Амендою поверталися з міста додому, то обидві вибухнули істеричним реготом. На саму думку про те, що Дулей може будь-коли з'явитися знову. Тієї ж такі ночі, за годину або дві перед світанком, човгаючи до туалетної кімнати з одним розплющеним оком і думаючи тільки про те, щоб якнайшвидше попісяти і повернутися в ліжко, Лізі відчула, ніби щось заворушилося у спальні позад неї. Це примусило її вмить прокинутися і круто обернутися. Нікого і нічого там не було. Вона взяла рушник для витирання рук, один з тих, що висіли на поперечці біля зливальниці, і затулила ним дзеркало, в якому побачила той рух. Потім підіткнула рушника під дзеркало, щоб його не треба було тримати. Тоді і лише тоді вона зробила теза, для чого прийшла. Вона була певна, Скот її зрозумів би. Літо минало, і одного дня Лізі помітила оголошення «шкільні знадоби». Які з'явилися у вітринах кількох крамниць на головній вулиці Касл Роке, а чому би їм і не з'явитися? Була вже друга половина серпня, кабінет Скота, крім книжкової змії та покритого плямами засохлої крові білого килима, кольору слимаків, на якому вона дрімала, чекав, поки його переобладнають для якихось інших потреб. Якщо будуть такі потреби, Лізі стала розглядати можливість продати дім Канті Річ організували свою щорічну вечірку яку вони називали «Сном літньої ночі 14 серпня». Лізі закортіло напитися, і вона пішла до закладу річа Лолера, де ще не була жодного разу, відтоді як помер скот, і замовила там собі для початку подвійну порцію охолодженого чаю «Лонг Айленд». Та коли річ приніс їй склянку, вона відставила її в бік непочатою, бо їй здалося, вона побачила, як щось рухається, ніби відзеркалена на вигнутій поверхні скла або плаває занурена в бурштинові глибини. Це була, очевидно, нісенітниця, звичайно ж, але вона відчула, що її бажання нализатися минуло. Власне, якщо сказати правду, то вона просто не наважувалася сп'яніти, а тим більше набратися до повної нестями. Вона боялася, що в такому стані буде неспроможна захищатися. Бо якщо вона привернула до себе увагу довгого хлопця, якщо він спостерігає за нею в ряди годи, або навіть просто думає про неї тоді, частина її була переконана в тому, що це не сенітниця. Друга частина вважала, що це не так. Коли серпень перейшов свій екватор і найспекотніша погода літа накотилася на Нову Англію, випробовуючи настрій людей та енергетичну систему Північного Сходу, злізі стало відбуватися щось іще серйозніше. Щоправда, як і в тих випадках, коли вона нібито бачила, як щось зблизкує на певних дзеркальних поверхнях, вона не була цілком переконана в тому, що це відбувається насправді. Іноді вона при прокидалася в досвіта за годину або дві до свого звичного часу, тяжко дихаючи і мокра від поту навіть у кондиціонованому повітрі, переживаючи ті самі почуття, які переживала дитиною, коли її мучили кошмари. Їй здавалося, вона так і не змогла втекти від того, що за нею гналося, що воно досі ховається під ліжком і ось-ось ухопить її своєю холодною потворною рукою за ногу або просуне руку крізь подушку і стане її душити. Під час таких панічних пробуджень вона вистромляла руки з-під простирадл і обмацувала ліжко перед тим, як розплющити очі, бо хотіла бути абсолютно впевненою, що вона в ліжку, а не десь інде». Бо коли одного разу ти розтягнеш собі ці сухожилля, іноді думала вона, розплющуючи очі із невимовною полегкістю дивлячись на знайому спальню, то наступного разу тобі буде набагато важче їх уберегти. А вона розтягла собі певні сухожилля, хіба ні? По-перше, коли переносила між двома світами Аменду, а по-друге, коли висмикнула з цього світу Дулея і таки добряче їх розтягла. Вона спочатку думала, що після того, як отак прокинеться з півдесятка разів і виявить, що перебуває там, де й була, у спальні, у якій вони раніше спали зі скотом, а тепер вона спала сама одна. Такі полохливі пробудження припиняться, але вони не припинялися. Вони стали ще тривожнішими. Вона почувала себе хворим зубом, який розхитується у своєму гнізді. А потім того самого дня, коли на них накотилася хвиля страхітливої спеки, Хвиля спеки, яку можна було порівняти лише з морозним буревієм, який лютував тут 10 років тому, і вона просто не могла не відзначити цього іронічного балансу, хоч він і був, можливо, цілком випадковим. Нарешті сталося те, чого вона так боялася. Вона прилягла на кушетку у вітальні лише для того, щоб дати трохи відпочити своїм очам. Безперечно друкувати, але іноді спроможний розважити Джері Спрингер, Бурмотів якусь нісенітницю з ідіотського ящика. «Моя мати вкрала мого хлопця, а мій хлопець мою матіру украв. Щось у такому дусі. Лізі потяглася рукою, щоб вимкнути передачу, і таки і вимкнула клятуще виття. А може, їй тільки наснилося, що вона це зробила. Бо коли розплющила очі, щоб подивитися, звідки долинав звук, вона лежала на кушетці, але кушетка стояла на зарослому люпином пагорбі в місячному колі. Стояв повний день. І не було відчуття небезпеки. Безперечно, вона не відчувала, що довгий хлопець Скота, бо вона думала про нього і завжди думатиме. Хоч вона тепер вважала, що це її довгий хлопець. «Довгий хлопець Лізі!» Десь близько, проте все одно вжахнулася. Вжахнулася до того стану, що мало не зойкнула безпорадно. Але замість цього заплющила очі, чітко уявила собі свою вітальню і несподівано почула базікання гостей на шоу «Спрингера», які кричали одне на одного і відчула у лівій руці видовжений вимикач телевізора. Замить вона підхопилася з кушетки, з витріщеними очима і вся покрита сиротами. Вона майже повірила в те, що їй усе це наснилося. Звичайно ж, таке припущення було цілком імовірним, якщо взяти до уваги нинішній рівень її тривоги щодо цієї теми. Але яскрава очевидність того, що вона побачила за ці кілька секунд, Спростувала цю думку, хоч якою втішною вона для неї була. Суперечила їй і червона пляма, яку вона побачила на тильному боці долоні, що трималася за вимикач телевізора. Наступного дня вона зателефонувала в бібліотеку Фоглера і переговорила з містером Бертрамом Партриджем, завідувачем відділу спеціальних колекцій. Цей джентльмен дедалі більше збуджувався в міру того, як Лізі описувала йому книжки та публікації – які досі зберігалися в кабінеті Скотта. Він назвав їх асоціативними томами і сказав, що відділ спеціальних колекцій бібліотеки Фоглера буде щасливий одержати ці книжки та публікації і обговорити з нею всі питання податково-кредитного порядку. Лізі відповіла, що це буде просто чудово, ніби обговорення питань податково-кредитного порядку було давньою мрією її життя. «Містер Партріч пообіцяв, що завтра ж таки надійшли команду перевізників, які упакують книжки та публікації і перевезуть їх за 120 миль до кампусу Менського університету в Ороно. Лізі нагадала йому, що синоптики обіцяють велику спеку і що кабінет Скотта, з якого прибрали систему кондиціонування повітря, повернувся до свого колишнього стану задушливого горища. «Можливо, – сказала вона, – перевізникам містера Партріджа. Було б ліпше зачекати сприятливішої приятливішої погоди. «То пусте, місіс Лендон», – сказав Партрідж, добродушно засміявшись. І Лізі зрозуміла, він боїться, що вона змінить свою думку, якщо надати їй зайвий час на роздуми. «Я маю тут на прикметі кілька молодих людей, які чудово впоруються з цією роботою. Зачекайте і переконайтеся самі». Менш як через годину після її розмови з Бертрамом Партриджем телефон Лізі задзвонив поки вона готувала собі тунця з рисом на вечерю. Зовсім невеличку порцію, але саме стільки, скільки їй хотілося. На дворі, наче ковдрою, спека накрила землю. У небі всі кольори зблякли, і від обрію до обрію воно світилося білим мерехтінням. Перемішуючи м'ясо тунця та майонез із дрібно нарізаною цибулею, вона пригадувала, як знайшла Аменду на одній із тих кам'яних лав, як вона дивилася на корабель Рожеві Троянди. І це було дивно, бо то була лише її дитяча мрія, про яку вона давно забула. Вона пригадала, як Аменда запитала в неї, чи доведеться їй пити сік із запахом клопів той паскудний пунш, якщо вона повернеться. У такий спосіб Аменда намагалася з'ясувати, чи й надалі вона залишиться ув'язненою у грінлані, подумала Лізі, і Лізі пообіцяла, що вона більше не питиме пуншу, не питиме соку, який пахне клопами. Тоді Аменда погодилася повернутись, хоч було очевидно, що насправді повертатися їй не хочеться. Що вона була б щаслива сидіти і далі на цій лаві та дивитися на рожеві троянди, аж поки, якщо скористатися словами доброї матінки, половина вічності залишиться за спиною. Вона воліла просто сидіти там серед моторошних постатей, закутаних у савани та мовчазних споглядачів на одну або дві лави вище від неї на якій сиділа жінка у східному халаті. Та, яка вбила свою дитину. Лізі поклала свій сандвіч на прилавок, несподівано вся похоловши. Вона не могла про це знати. Ніяк не могла. Але вона знала. «Тихше», – сказала тоді жінка. «Тихше. Не заважайте мені думати, навіщо я це зробила». А потім Аменда сказала щось цілком несподіване, чи не так. «Щось про Скота». І хоч ніщо з того, що сказала тоді Аменда, не мало ваги тепер, коли Скот був мертвий і Джим Дулей також був мертвий, принаймні їй хотілося в це вірити. Проте Лізі хотілося пригадати точно, що саме вона тоді сказала. Вона сказала, що повернеться. Прошепотіла Лізі. Сказала, що повернеться, якщо це допоможе мені захиститися від Дулея. Так сказала Аменда. І вона дотримала свого слова. Нехай благословить її Бог. Але Лізі хотілося пригадати, що саме вона сказала потім. «Хоч я не розумію, до чого тут Скот, промовила Аменда своїм трохи неуважним голосом. «Минуло вже два роки, як він помер, хоч я думаю, він сказав мені щось про...» І саме в цю мить зазвонив телефон, розбивши крихке скло спогадів Лізі. І коли вона підняла слухавку, безумна впевненість опанувала її. «Це буде Дулей! Алло, Місус!» Скаже їй чорний принц інкунків, я телефоную вам із черева потвори. Ну як вам ведеться сьогодні? Алло, озвалася вона. Вона знала, що стискає слухавку надто міцно, але нічого із собою вдіяти не могла. Це Денні Бекман, місіс Лендон, сказав голос на протилежному кінці лінії. І місіс майже прийшла до тями після своєї божевільної тривоги, а заступник шерифа Бекман майже одразу з'їхав на тягучий Янки акцент. Голос у нього був незвично збуджений, жвавий, як у малого хлопчиська. «А вгадайте, чому я телефоную?» «Не можу вгадати», – відповіла Лізі, але їй спало на думку інше ідіотське припущення. Зараз він їй скаже, що вони тягли соломинку у своєму офісі, хто має зателефонувати їй і призначити з нею побачення. і Йому дісталося найкоротше. Але чому він тоді такий збуджений? «Ми знайшли скло від плафона». Лізі не мала найменшого уявлення, про що він говорить. «Пробачте? Дулін – суб'єкт, що його визнали як Зака Макула, а потім як Джима Дулея. Украв цей Піті Крузер і їздив на ньому, поки він шантажував вас, місіс Лендон. Ми це точно з'ясували, і він ховав машину в тому старому гравійному кар'єрі. Це також ми з'ясували точно. Ми тільки не могли це довести, бо він стер усі свої відбитки пальців. А тож, стер їх усі». «Але ми з Жуєм знову і знову ходили туди. Жуєм? Пробачте, і з Джо, і з заступником шерифа Олстоном». «Жуй!» – подумала вона. Мабуть, уперше вона так виразно побачила, що це були реальні люди, і кожен мав своє реальне життя. Вони навіть були наділені своїми кличками. «Жуй!» – заступник шерифа Джо Олстон, відомий також як «Жуй!» «Місіс Лендон, ви мене слухаєте?» «Так, Дене, ви дозволите мені називати вас Деном?» — Звичайно. Отже, ми знову і знову ходили туди, щоб усе там рознюхати, подивитися, чи нічого ми там не знайдемо. Бо було чимало ознак, що він часто бував у тому кар'єрі. Обгортки цукерок, кілька пляшок з-під Кока-Коли і усе таке інше. — Кока-Коли, — тихо повторила вона і подумала. — Бул, ден, бул, жуй, бул, кінець. А тож, це був, мабуть, його улюблений напій. Але жоден відбиток пальця на жодній з покинутих там пляшок, не був тотожний із його відбитками. Єдине ототожнення, яке ми змогли зробити, було з відбитками хлопця, який украв автомобіль ще в далекі 70-ті роки, і тепер працює клерком у фірмі Квік Е -E в Оксфорді. Інші відбитки, які ми зняли з пляшок, певно також були відбитками пальців, що належали клеркам. Але вчора о півдні, місіс Лендон, Лізі. Запала коротка пауза, поки він осмислював її репліку, а тоді провадив. «Учора о півдні лізі, на невеличкій стежці, яка виводила з того кар'єра, я знайшов справді дорогоцінну річ – скло від плафона. Він зняв його і викинув». Голос Бекмана посилився, в ньому зазвучали ноти тріумфу. Це був тепер голос не заступника шерифа, а нормальної людської істоти. І то була та річ, яку він брав у руки не в рукавичках, а і забув витерти потім». «Відбиток великого пальця з одного боку і великий жирний відбиток указівного пальця з другого. Там, де він схопився за цю штуку. Ми одержали результати ідентифікації по факсу сьогодні вранці». «Джон Дулін?» «А, тож! Дев'ять точок збігу! Дев'ять!» Запала пауза, а тоді він заговорив знову, і голос його звучав уже не так тріумфально. «А тепер, якби нам тільки вдалося зловити скурвого сина!» «Я певна, нікуди він від вас не дінеться», – сказала вона і подивилася тужливим поглядом на свій сандвіч із тонцем. Вона втратила нитку своїх думок про Аменду, але апетит до неї повернувся. Замінити цю розмову з поживанням бутерброда здавалося Лізі цілком виправданою заміною, а надто в такий спекотний день. У всякому разі він перестав надокучати мені. «Він покинув округу Касл Каунті. Я готовий присягтися в цьому своєю репутацією». Нота непомильної гордості прозвучала в голосі заступника шерифа Дена Бекмана. Думаю, тут стало для нього занадто жарко, тож він покинув свою вкрадену тачку і вшився звідси. Так само думає і Жуй, Джим Дулей та Елвіс обидва визнали заліпше покинути цей дім. Його прозвали Жуй, бо він любить жувати тютюн? Ні, мем, зовсім не тому. У школі він і я грали на лінії в команді лицарі пагорбів Касла, яка стала чемпіоном Ліги Ей. Тарани Бенгора! Зуміли тричі приземлити м'яч, та ми однаково їх переграли. Ми стали єдиною командою з нашої частини штату, яка виграла золоті медалі після 50-х років. А Джо весь той сезон грав так, що його ніхто не міг зупинити. Навіть коли четверо хлопців висіли на ньому, він, можна сказати, пережовував їхню оборону і проривався вперед. Тому він і дістав своє прізвисько Жуй, і я досі його так називаю. «А якщо я його так назву, він мене не вдарить?» Ден Бекман весело засміявся. Він був у захваті. «Ні, він буде дуже втішений. Тоді окей, я Лізі Веден, а він жуй». Я гадаю, так воно і є. «І дякую вам за дзвінок, це була чудова поліційна робота». «Дякую за високу оцінку, мем, Лізі». Вона відчула радість у його голосі, і це було їй приємно. «Телефонуйте нам, якщо ми зможемо зробити для вас щось іще» або якщо цей покидьок з'явиться знову. Неодмінно зателефоную». Лізі повернулася до свого сандвіча з усмішкою на обличчі і протягом усієї решти дня не думала ні про аменду, ні про омріяний корабель рожеві троянди, ні про місячне коло. Але вночі вона прокинулася від звуку далекого грому та з відчуттям, що щось велике, не те, щоб гналося за нею або полювало на неї. Вона начебто не хотіла завдавати собі зайвого клопоту, а подумала про неї. Думка про те, що вона присутня в розумі цієї потвори, наповнила її бажанням заплакати або заверещати від жаху. Або водночас і плакати, і верещати. Або дивитися кіно по телевізору, курити сигарети і пити міцну каву. Або пиво. Пиво, можливо, і краще. Пиво поверне їй бажання заснути. Але замість підвестися з ліжка, вона вимкнула лампу на своєму нічному столику і лежала дуже тихо. «Я більше не зможу заснути», – подумала вона. «Я просто лежатиму тут тихо, поки на сході не почне розвиднятися. Тоді я зможу встати і зготувати собі каву, якої мені хочеться тепер». Але за три хвилини після цих думок вона вже задрімала, а через десять спала глибоким сном. Трохи згодом, коли зійшов місяць, їй приснилося – що вона летить над якимось екзотичним пляжем із дрібного білого піску на чарівному килимі самольоті Борошно-Пілсбері. Її ліжко протягом кількох хвилин було порожнє, а кімната наповнилася пахощами франжипанів, жасмину та цереуса, який розквітає вночі, пахощами, за якими тужила її душа, і які водночас жахали її. Але потім вона повернулася, і вранці Лізі майже не пам'ятала свого сну, Сну, в якому вона летіла над білим пляжем озера, що в місячному колі.